Kapitola 4.5. Společení. Seděl jsem u krbu v Ankerově výčepu sloutnou na klině. V místnosti bylo teplo a ticho, bylo tu plno lidí kteří si mě přišli poslechnout. Kácen byl můj pravidelný večer u Ankera a vždycky tu bylo rušno. I za toho nejhoršího počasí chyběly židle a ti, kdo přišli pozdě, se zlukovali u baru nebo se opírali o stěny. Poslední dobou musel Anker o Kácenu najímat jednu číšnici navíc, aby dívky stačily roznášet pití. Venku mimo hostinec univerzitu stále svíral vítr, ale uvnitř bylo teplo a vonilo tu pivem Chlebem a polévkou. Po několik měsíců jsem své obecenstvo postupně učil, aby pozorně naslouchalo, když hraju, takže v místnosti bylo ticho a já brnkal druhou sloku. Výlet čeká. Toho večera jsem hrál mimořádně dobře. S obecenstvami koupili půl tucu drinků a jakýsi přiopilý archivář mi v záchvatu štědrosti hodil do pouzdra od Loutny tvrdou penci která se tam mezi matným železem a mědí pěkně leskla. Simona jsem dvakrát rozplakal a ankerová nová dívka se na mě usmívala a červenala se přitom tak často, že ani já nemohl její signály přehlédnout. Měla krásné oči. Poprvé, co jsem se pamatoval, jsem měl vlastní život v rukou. V peněžence jsem měl peníze. Studium se mi dařilo. Měl jsem přístup do archivu a přestože jsem musel něco odpracovat ve skladu, každý věděl, že Kilven je se mnou náravně spokojen. Chyběla mi jen dena. Když jsem dospěl do finále Violet, díval jsem se na své ruce. Měl jsem o trochu víc upito než obvykle a nechtěl jsem to skazit. Jak jsem tak sledoval vlastní prsty, jen jsem zaslechl otevírání dveří výčepu a ucítil jsem studený průvan, který prolétl místností. Oheň vedle mě zaplápolal, plaminy zatančily a já slyšel kroky těžkých bod na dřevěné podlaze. Ve výčepu bylo ticho, když jsem zpíval. U okna tiše sedí, šití na kolenou. Tak čeká na svou lásku, na moři ztracenou. Odmítá nápadníky, kteří sem přichází. Jako příliv odliv střídá, Violet čeká a sní. Udeřil jsem poslední akord ale místo bouřlivého potlesku, který jsem očekával, nastalo duté ticho. Zvédl jsem a spatřil jsem před krbem čtyři vysoké muže. Ramena jejich těžkých kabátů zvlhla dostálým sněhem. Tváře měly zasmušle. Tři měly tmavé kulaté čapky, podle nich se poznali strážníci. A jako by to už tak nebylo jasné, o koho jde, Každý z nich nesl dlouhý dubový obušek okovaný železem. Dívali se na mě tvrdě, jako je střáby. Čtvrtý muž stál trochu stranou. Neměl na hlavě čapku strážníka a nebyl tak vysoký ani široký v ramenou. Přesto z něj vyzařovala nespochybnitelná autorita. Obličej měl hubený a zamračený. Vytáhl list papíru s několika černými úředně vyhlížejícími pečetěmi. Kvote, synu Adlidenův, přečetl na hlas pro celou místnost jasným a pevným hlasem. Před těmito svědky tě zavazují předstoupit před železný zákon. Jsi obviněn ze spolčení s démonickými silami, sákyřného užití nepřirozených umění, nevyprovokovaného napadení a zločinného zneužití. Není třeba zdůrazňovat, že jsem byl dokonale zaskočen. Cože? Ptal jsem se tupě. Jak už jsem řekl, měl jsem dost upito. Ponurý muž na mě nedbal a obrátil se k jednomu ze strážníků. Spoutejte ho. Strážník vytáhl kus řinčícího železného řetězu. Až dosud jsem byl příliš ohromen na to, abych měl doopravdy strach, ale pohled na zasmušelého obra, jak vyndává zvaku okovy, mě naplnil hrůzou, jež jako by moje kosti proměnila ve vodu. Simon se objevil o krbu, prodral se mezi strážníky a stoupl si proti čtvrtému moži. Co se to tu děje? septal se rozněvaně tvrdým hlasem. To bylo poprvé, kdy v mé přítomnosti promluvil jako synvé vody. Vysvětlete to. Muž s pergamenem si Simona chladně změřil, potom sáhl do pláště a ukázal klustou železnou tyč se zlatými kroužky na obou koncích. Sim trochu pobledl, když muž Hul zvedl, aby ji všichni viděli. Nejenže Hul působila právě tak výhružně jako obušky strážníků, představovala nezaměnitelný symbol jeho moci. Tento muž měl právo povolávat před soudní dvůr společenství. A nebyl to žádný řadový povolávač. Ty zlaté kroužky znamenaly, že může přivést před soud kohokoliv: kněze, úředníky, dokonce šlechtice až po barony. V té chvíli se hloučkem prodral i Anker. Spolu se Simem prohlédli dokument a shledali, že vypadá pravě a úředně. Byl podepsán všemi příslušnými hodnostáři v Imre. Nedalo se vůbec nic dělat. Musel jsem předstoupit před železný zákon. Všichni u Ankera sledovali, jak mi svazují ruce a nohy řetězy. Někteří hleděli ohromeně, jiní zmateně, ale většinou prostě měli strach. Když mě strážníci vlechli ke dveřím, jen hrstka mých posluchačů se mi odvážila pohlédnout do očí. Vedli mě celou dlouhou cestu do Imre, přes kamenný most a dolů po velké kamenné cestě. Celou dobu zimní vítr ochlazoval okovy na mých rukou a nohou, až mě začaly pálit a štípaly a mrazili mě na kůži. Příštího rána dorazil Simon s Elksou Dalem a věci se pomalu vyjasnily. Už uplynuli měsíce od chvíle, když jsem v Imre zavolal jméno větru, poté, co mi Ambros rozbil loutnu. Mistři mě soudili za zneužití magie a dali mě na univerzitě veřejně byčovat. Bylo to už tak dlouho, že zran na mých zádech zbývali jen bledé stříbřité jizvy. Myslel jsem, že tím je vše vyřešeno. Očividně nebylo. Jelikož k události došlo v Imre, spadala pod jurisdikci Soudního dvora v společenství. Žijeme v civilizované době a jen málo míst je civilizovanějších než univerzita a její bezprostřední okolí. Části železného zákona však přetrvávají z temnějších časů. Už uběhlo 100 let od posledního upálení pro spolčení nebo nepřirozené umění, ale zákony zůstávaly v platnosti. Ingoust už vybledl. Ale slova zůstala jasná. Pochopitelně, že Ambros se na tom nepodílel přímo, na to byl až příliš chytrý. Takovýto soud poškodí pověst univerzity. Kdyby na mě podal žalobu on, rozhořel by mistry. Tolik se snažili chránit dobré jméno univerzity všeobecně a Arkana obzvlášť. Takže Ambros nebyl s těmi obviněními přímo spojen. Místo něj případ předneslo před soud v Imre několik vlivných šlechticů. Ach, jistě, že se s Amrozem znali, ale na tom nebylo nic usvědčujícího. Amroz znal každého, kdo měl moc, šlechtickou krev a peníze, a to na obou stranách řeky. Takhle jsem byl tedy předvolán před Železný zákon. Po šest dní mě to neuvěřitelně zlobilo a vyvolávalo to ve mě úzkost. Předušili mi studium, Moje práce v řemeslech stála a navíc vzniklá situace zatloukla posledních hřebík do rakve mých nadějí na nalezení patrona. To, co začalo jako děsivý zážitek, se rychle změnilo v únavný proces plný ocházalosti a obřadnosti. Bylo nahlas přečteno přes 40 svědectví, vše potvrzeno a zaneseno do oficiálních záznamů. Dlouhé projevy někdy vyplnili celé dny. Následovaly citace ze Železného zákona body obžaloby. Formální oslovování. Staří muži čtoucí ze starých knih. Hájil jsem se, jak nejlépe jsem dokázal, nejprve u soudu společenství, pak před církevním. Arvil a Elxadal se za mě postavili. Nebo přesněji napsali dopisy, které byly přečteny před soudem. Nakonec jsem byl očištěn ode všech obvinění. Myslel jsem si, že jsem se obhájil. Když jsem zvítězil, jenomže jsem byl ještě v mnoha ohledech naivní.